Цілком навпаки було з Юлією. Тільки но побачивши княжича, вона вся затремтіла з раптового страху. Бліда, як смерть, вона стояла, опустивши очі і на силу тримаючись на ногах. Аж за якийсь час княжич обернувся до Юлії і сказав, «Панна Бенсон, якщо не помиляюся, товаришка князівни самого дитинства, Майже сестра. Поки князь вимовляв ці слова, княжич схопив Юлію за руку і тихенько шипнув їй. «Тільки тобі було призначене все, що я сказав». Юлія похитнулася. З болісного страху на очах у неї виступили сльози, і вона була б упала, якби князівна швидко не підсунула їй крісло. «Юлія!» тихо мовила князів, схилившись до бідолашної дівчини Юлії, «Зберися на силі, хіба ти не здогадуєшся, яку тяжку боротьбу веду я?» Князь відчинив двері й гукнув, щоб принесли нюхальних крапель. «Цього, впав йому в слово майстер Абрагам, що саме заходив до кімнати, цього в мене нема з собою, але є добрий ефір». Хтось зомлів? Ефір також допомагає. Ходіть, відповів князь. Ходіть швидше, майстре Ібрагам, і допоможіть пані Юлії. Та тільки-но майстер Абрагам з'явився в кімнаті, сталося щось несподіване. Княжич Гектор витріщив на нього очі й побілів як мрець. Здавалося, зі страху волосся у нього стало сторч, Злоба покотився холодний піт. Відсахнувшись усім тілом, він усе-таки ступив крок упереди і простяг руки до майстра, немов макбет тієї миті, коли страхітливий закривавлений привид банко зненацька сів на порожнє місце біля столу. Майстер спокійно витяг пляшечку і рушив до Юлії. Це ніби вивело княжича з «Северіно, це ви?» – спитав він глухим і невимовним від жаху голосом. Авжеж, ж, так само спокійно, не міняючи виразу обличчя, відповів майстер Брагам. Авжеж ж я? Приємно, що ви не забули мого імені, ласкавий пане. Я мав...» «Честь кілька років тому зробити вам у Неаполі невеличку послугу!» Майстер ступив ще один крок уперед, тоді княжич схопив його за руку силоміць відтягу бік, і між ними відбулася коротенька розмова, з якої ніхто з присутніх у кімнаті нічого не зрозумів, бо вони розмовляли надто швидко та ще й неаполітанською говіркою. «Северіно!» Як у нього опинився той портрет? Я його дав йому для захисту від вас. Він знає? Ні. Ви будете мовчати? До часу. Сверіно. Вся нечиста сила заповзялась на мене. Що означає ваше «до часу»? Доки ви будете слухняні і не чіплятиметесь до Крейслера і до тієї он дівчини.